Om rån ur någons händer, not 77. Rånar någon från en annan in till fyra penningar, not 78, och nekar sedan därtill. Då ska han styrka det med sin egen ed eller återgälda penning för penning, not 79. Åtalar någon en annan för rån in till en halv mark, då ska han åtala med två vittnen och tolv män set, not 80. De skola och pröva hur mycket som är rånat och rånet ska återgäldas och därtill bötas tre marker. Skyller någon en annan för ett rån som är mera än en halv mark, då ska han åtala för det med tre vittnen och aderton mäns ed. Han ska återgälla rånet och därtill bötas sex marker. Åtalas någon för att han har rånat tio marker eller mera? Han ska återgälda rånet och därtill böta 40 marker om den som kärar kan lagsöka honom för rånet med sex vittnen och ed av tre tolfter. Not 81. Kan han ej utföra sin sak så, då har den åtalade rätt att värja sig för rån av en halv mark med två vittnen och tolv mäns ed. för rån av mera än en halv mark och mindre än tio marker med tre vittnen och aderton mäns ed. för rån av tio marker eller mera, med sex vittnen och ed av tre gånger tolv män. Brister han åt ed- och vittnesmål böter han så som förut stadgat är. Not 82 Flock 16. Områn av gods som ska skiftas genom lottning. I alla de skiften som skulle göras mellan närskylda efter landets lag med lott och kavle eller om makar skiljas utan barn eller i vilket skifte det än kan vara om någon på något sätt undanhåller för en annan något som skulle bäras till skifte då ska han lämna ut det och därtill gällda tre marker. Ej blir denna bot större. Not 83. Sidan 171. Flock 17. Om sådant drop som husdjur kan göra. Not 84. Ofta kan en olycka hända. Not 85. Även ett husdjur kan dräppa en man. Den som äger ett husdjur som dräper en man, vad slags husdjur det än är. Han ska fara till tinget med det och på tre laga ting. Not 86 lagligen utbjudade Och där tillböter till arvingarna som har mist sin frände. Det är fjärdedelen av full bot. Not 87. Vill jag ärvingarna ta emot detta, då är den saklös som bjuder och följer boten. Vill jag dem ej ta emot, då ska den som så har bjudit på fjärde tinget, not 88, släppa djuret löst, not 89, och sätta boten i taka händer. Sedan vara han saklös. Paragraf 1. Föder någon upp vilda djur eller fåglar hemma och göra dem skada, vare sig på husdjur eller fä, not 90. Då ska han svara för dem som för sina husdjur i alla rättssaker som kunna förefalla. Paragraf 2. Nu säger den dräptes Arvinge att droparen ej har blivit lagligen framförd eller att ej de böter har blivit bjudna som skulle bjudas. Då värjer han sig med red av tolv män som vore på tinget, not 91. Då han lagligen framgör det djur som gjorde dråpet och där jämte böter så som sagt är. not 92 brister han åt eden böte han 40 och marker. dör djuret för då ska han föra fram det så dött som levande, och på första ting sedan det har dött lägga ner det och där jämte böterna så som stadgat är not 93 sedan var det han saklös nu åtalas han för att han med vilja dräpte det djur som var mannens droppare not 94 då värjer han sig med två vittnen och tolv män sed not 95 och, not 96, han gör det döda djuret lika mycket värt som det levande, efter mätismens ord. Brister han i detta varje mål bötte han 40 marker, not 97. Flock 18. Om övermage eller galen man dräper Dräper övermage, not 98. En man, på vilket sätt han ändräper honom, ska för det dråpet gäldas vårdavärksbot, not 99. Vill övermages målsman neka till dråpet, not 100, då ska den andra åtala honom med tre vittnen och Aderton mäns ett, not 101. Övermage kallas den som är mindre än femton år. Nu säger en att han är Övermage och en annan att han är järd. Då skola tolv män prövade och rensaka hans ålder och styrka den med sinhet. Paragraf 1. Mister någon vettet ska det kunngöras inför socken män och grannar och på ett hundares ting. Hans närskilda skulle hålla honom i förvar. Not 102. Slipper han lös sedan det lagligen kunngjort om honom dräper man eller bränner by. Då ska han återgälla by med båda verksbot, sju marker och mandrop lika så. Not 102a. Böter för sår skulle vara tre örar, not 103. I skulle dessa böter vara större även om skadan är större, not 103a, sidan 172. Så ska hans ärvinge både taga och gälda för honom. Har det blivit kungjort om honom så som sagt där, då var det hans gärningar i viljaverksbot, det som han gör mot en annan, lika så och det som kan göras mot honom, not 104. Flock nitton om våda dråp genom någons handaverk. Gjuter någon döden i andra mäns giller av spjut eller i fångstgropar. Är det förut kunngjort om dessa, då ska för honom gäldas vådaverksbot. Sju marker. Not 105. Är det ej kunngjort, då ska för honom gäldas halvbot. Får han sår men gjuter ej döden därav, då ska för honom gäldas fjärdedelen av fullbot. Not 106 Paragraf 1 Gräver någon en brunn eller andra gravar Faller kreatur där i och gjuter döden därav, Då ska han återgälda levande för dött Den som äger brunnen eller graven ska taga det döda Faller folk där i och dör där Då ska därför bötas vårdavärksbot Alla skola gällda boten Som äger brunnen eller graven. Not 107 Äger en man brunnen och nyttjar den en och ej flera, då ska han gälla boten ensam. Får någon skada i diken, ska därför ej gälla bot. Not 108. Flock 20. Om dropp genom att något fäller ned på en man. Fäller ett hus eller något annat handaverk ned och kommer folk eller fä i vägen och gjuter döden derav. Då skolar de återgäldas med fjärdedelen av full bot. Not 109. Paragraf 1. Hugger någon träd i skogen, fäller han det på en annan och synar sig i märken av annan åverkan på honom. Då ska han fullgöra vårdavärksed med Aderton män och vådaverksbot, sju marker. Fäller han träd på en annans dragar eller på annat kreatur, ska han därför gälda fjärdedelen av full bot. Nota 110. Paragraf 2. Klättrar någon upp i ett träd på en annans bön eller bud, faller ned och dör därav, för honom ska gäldas halvmans bot. Nota 111. Klättrar någon upp i ett träd av egen vilja utan att någon har bett honom därom, faller han ned och dör därav, han ligger ogill. Nu skyller den dödes ärvingen någon för att han har bett eller bjudit honom att klättra upp i trädet. Då må denne med det av tre tolfter styrka att han inte har gjort det, mot 112. Eller böta så som sagt är. Faller någon ned ur ett träd och en annan som står nedanför får skada, det var det ogilt. Fördrop genom att något faller ned på en man ska bötas. Men icke fördrop genom att en man faller ned. Utom vid fall från mast. Not 113, sidan 173. Paragraf 3 ligger vedkast i en gård, faller den på en man och slår honom ihjäl. Då ska därför gälldas vårdavärksbot, sju marker. Not 114. Paragraf 4 reser någon en sten eller en stolpe, faller den på en man och slår honom ihjäl. För honom ska gälldas vårdavärksbot, not 115. Drager någon skepp i land eller skjuter ut skepp och beder flera hjälpa sig, not 116, kommer då någon i vägen för rullar eller skeppsbord och gjuter döden därav. Då ska för honom våda verksbot not 117. Paragraf 5. Med denna vårdavärksbot följer icke någon et, not 118. Paragraf 6. Tager någon en annans till låns och går med honom i skogen, Hugga båda ett träd, och fäller det på trälen och slår ihjäl honom, då ska för honom gälla båda verksbot. Not 119. Gjutade i båda döden av samma träd, ligger de båda ogilla. Paragraf 7. Hugga två män ett träd, gjuta båda döden därav, ligger båda ogilla. Gjuter en av de döden, då ska den som lever, gälla båda verksbot. 7 marker. Not 120. Flock 21 om båda bot, då Ed följer. Sätter sig någon i försåt och vill skjuta Villebråd kommer en man i vägen och gjuter döden därav, not 121. För honom ska gäldas sju marker i böter, not 122. Då ska utfästas båda verksed av Adertonmän och boten överlämnas till öftesmän, not 123. Och han ska bjuda Ed och böter på gravbacken, not 124. Så åk in för socken männen och på 300 sting ting, not 125. Den som så gör, han följer laga tillbud, not 126. Paragraf 1. Dräpper fader eller moder sitt barn av våda, och ej med vilja. Leva de båda och väcker den ena av dem åtal mot den som har dräpt, då ska den utfästa vådavärksed, not 127. Och bjuda vådavärkspot, så som sagt är. Sedan må ingen kräva dem, varken till ed eller till böter. Om någon brister i vårdavärksed, då kommer vårda verk i vilja verk, Not 128. Flock 22. Om Dullga Dråp och Dana Arv. Not 129. Hittar man ett lik med där och sår i skogar, i betesmarker eller på vägar, mellan kyrkor och köpstäder och finner man i den som har dräps, då kallas det dulga råp. Då ska hundaret finna banemannen eller svara för böterna, 40 och märker. Finnes någon som vidgår dråpet på tinget eller inför sockenmännen, då ska den dräpte Sarvinge föra talan mot honom och kräva böterna av honom. Hittas ett lik med där och sår inom bytomternas råmärken eller utanför, utomhus eller i olåsta hus, då ska och hundaret finna barnemannen eller svara för böterna. Sidan 174. Hittas det i låsta hus, då ska bötas mordgäld 120 marker, not 130. Paragraf 1. Hittar män ett lik på sin mark, då skall de skära upp budkavlet. Och sända bud till hela hundaret. Och det skola ha sig tolv män som skola syna huruvida handåverkan synes på liket eller ej. Syner säger handåverkan då må ingen kräva böter. Syner sig handåverkan då ska hundaret finna banemännen eller svara för böterna. Skära i bönderna upp budkavle och sända hundaresmännen bud då skola de själva svara för böterna. Nu säger länsmannen att det var han verkan på liket och bönderna nekar till. Då ska det stå till tolv vittnen som såg och liket. Not 131. Paragraf två. Alltid om man känner rätte banemannen var det hela hundaret saklöst för böter. Den som har missat sin förände må då söka efter sin skademan om han vill. Not 132. Paragraf 3 är den man som är dräpt utlänning och kommer hans rätta arving inom år och dag, not 133, då ska han taga arv och hälften av böterna, 20 märker, och 20 märker tager konungen och hundaret, not 134. Kommer är arvingen inom den tiden, då tager konungen både böter och arv efter den dräpte, om han är lekman. Är han klärk, tager biskopen arv och konungen böter, not 135. Vill konungens ombud syna dens egendom som är dräppt och den som har det om hand vägrar och vill ej låta synade, det, böte han tre marker, not 136. Har han fört bort något av egendomen, ska han föra det tillbaka med det av tolv män, att det ej var mera, not 137. Dör inländsk man och kommer ej hans rätta arvinge inom tre år och kännes vid arvet, not 138. Må hans egendom skiftas till kyrkor och kloster för hans själ. Not 139. Flock 23. Omspårgäll för dråp. Not 140. Mötas två män och dräpar varandra. Ligger där man mot man i arvingebot. Not 141. Och båda särvingar skola böta vardera till konungen och hundaret tretton marker och åtta örtugar. Paragraf 1 blir en man dräpt och den som dräpte nekar, not 141a. Då har den dräpte särvinge rätt att åtala barnemannen inom år och dag med ed av tre tolfter och sex vittnen, not 142. Då ska den som dräpte bjuda fulla böter för sig med tingsvittnen under tre månader- och låta syna dem och sedan sätta dem i takahänder. Not 143. Blir han sedan så har gjorts, dräpt för denna sak, då ligger där båda i var sin mansbot. Not 144. Har han inte bjudit böter, så som sagt där och blir sedan dräpt, ligger han ogill, och den dräpte sarvingar kräver ut böter efter honom. Not 145. Sidan 175. Paragraf 2. Gästa män hos en bonde. Dräper en gäst en annan gäst då blir barnemannen fångad. Han ska svara för böterna. Den ska söka efter sin skademan som har mist sin frände och bonden som äger huset vare saklös. Paragraf 3. Dräper någon en annan, kommer till tinget och vidgår sina gärningar. Då har målsäganden rätt att hämnas eller ta böter, vilket han helst vill. Not 146. Vill han ta emot böter, då ska han hava 13 märker och åtta örtugar, lika mycket konungen och hundaret. Denna bot kallas Spårgäld, not 147. Flock 24. Om flera dräpa en man. Om tio män eller flera dräpa en man, skall de alla fasta för den man. Not 148. Och tre av dem skulle kallas banemän. En rådebaneman, en annan hållbaneman och den tredje sandbaneman. Not 149. Arvingarna har varit rätt att åtala vilka tre som de vill jag av dem som har gått under skrift. Not 150. Rådbaneman ska lagsökas med två vittnen och tolv mäns ed. Hans böter är åt tre marker målsägandens sak. Hållbanemannen med tre vittnen och Aderton med en sed. Hans böter är och nio marker, målsäganden sak. not 151. Sambanemannen med sex vittnen och ed av tre gånger tolv män. Hans böter är och 40 och marker, not 152. Neka alla till och kan målsäganden i binda dem vid det. Då må sambanemannen värja sig med ed av tre tolfter. Hållbanemannen med Aderton mäns ed, rådbanemannen med tolv mäns ed. Bristade om åt eden, böttes och som förut är sagt, not 153. Paragraf 1. Skylles en man för att han har bett eller bjudit en annan dreppa slå eller hugga, värja han sig för drop, not 154, med ed av tre tolfter, för hugg och slag, med tolv mäns ed, eller bötte för var sak efter dess art, not 155. Flock 25, om likrån och hur man ska bjuda bot för drop. Rånar någon ett lik och blir han gripen därvid, böter han 40 och marker, not 156. Blir han i gripen därvid, värje han sig med del av tre tolfter, eller böter så som sagt där, not 157. Paragraf 1, nu vill målsäganden efter den dräpte taga emot böter och den som har dräpt vill och gärna böta. Räcker hans egendom ej till fulla fyrtio marker, då brister för alla dom som där skulle taga bot, lika mycket av mark som av mark, och det må dela allt det som finns. Not 158. Dräper någon en annan och flyr sedan undan och arvingen vill taga böter, då sökes hans bo med dom och laga skäl, och där tagit ut allt efter hans brott. Not 159. Sidan 176. Nu ska den som har gjort dråpet bjuda bot efter brottets art och gälld efter den döde. Han ska bjuda den på gravbacken inför sockenmännen och på tre hundares ting, not 160. Vill målsäganden ta emot böter, då ska han, not 161, utfästa böter på tinget och gälda dem sedan. Vill han hämnas så ej taga böter, då ska han utfästa till konungen och hundaret de böter som de tillkommer allt efter brottets sort, och målsägandens rätt hålls kvar, not 162. Vill dråparen ej utfästa böter eller göra rätt för sig, då ska man utsöka böter av honom efter landets lag, not 163. Paragraf 2. Hugga två män varandra, så att den ena gjuter döden därav och den andra blir sårad. Då var det gilt och sårogilt. Paragraf 3. Biskopen ska vid varje dråp hava tre marker. Utom då våra verksed fullgöres, eller då det är gärning av en vettlös, not 164. Paragraf 4. Alla spårgälder, not 165, skulle skiftas i tre lotter, not 166. Flock 26. Om dubbelbot för dropp. not 167. Dräper någon en annan i var helst det än är, på land eller på vatten, då ska den som kommer dit ligga i dubbel bot, åttio och marker, och den som gjorde försåtet i enkel bot, not 168. Säger den ena att försåt var gjort och den andra att det ej var gjort, då värjer han sig med det av tre tolfter därom att han ej dräpte honom i försåt, not 169. Hugger någon en annan i försåt, då ska för hans sår gälldas dubbelbot. Eller och värja han sig med aderton men sed. Not 170. Paragraf 1. Blir någon dräpt hos sin syster eller sin dotter, ska han ligga i dubbelbot. Tydlig kunde i värja honom med vapen. Not 171. Paragraf 2. Dör någon av blockhugg, ska han ligga i dubbelbot. Not 172. Paragraf 3. Blir någon dräpt med mordvapen, ligger han i dubbelbot. Blir droparen ej tagen på bar gärning, han sig med det av tre tolfter därom, att han dräpte mannen med folkvapen och ej med mordvapen. Detta är mordvapen, täljkniv, matkniv, pil från båge. Not 173. Paragraf 4. Hava män ölgillet tillsammans och blir någon av dem dräpt eller sårad, ligger han i dubbelbot. Not 174. Paragraf 5. Kommer någon objuden och blir dräpt. Ligger han i enkelbot, 40 marker. Men hans gärningar skulle ha gällas med dubbelbot, not 175. Paragraf 6. Blir ett barn dräpt som är yngre än 12 år, ligger det i dubbelbot. I det äldre ligger det i enkelbot, not 176. Paragraf 7. Om övermage dräper en man, det är gärning av en vettlös, not 177. Böterna därför är o fjärdedelen av full bot. Varken konung eller biskop har del där i, not 178. Paragraf 8, om någon blir dräpt hemma, vare sig han är fri eller ofri, ligger han i dubbelbot not 179, sidan 177. Paragraf 9, kommer någon hem till en annan med lagligen dömt ting och kräver ut sin rätt. Står den som där är hemma emot med våld och värn och vill ej lämna ut lagligen dömda böter. blir då den som kommer dit dräpt ligger han i dubbelbot och det som är och hemma där ligger i enkelbot, not 180. Paragraf 10 bjuder konungen ut led och ledung har skepp gått ut och kommit till läge, blir där sedan någon dräpt inom skeppsbord eller på skeppsbro. Han ligger i dubbelbot, not 181. Paragraf 11. Vid alla dessa dråp ska man binda hållbanemann, rådbanemann och sannbanemann vid dråpet, så som förut är sagt, not 182. Paragraf 12. Blir en kvinna dräpt, ligger hon i dubbel bot. Dräper en kvinna en man, ligger han i enkel bot, not 183. Paragraf 13. Alla dubbla böter skola skiftas så. Målsäganden ska först taga halva boten. Halva boten skiftas i tre lotter. Målsäganden ska taga en lott och konungen och hundaret två lotter, not 184. Paragraf 14. Dräpes ett odöpt barn, då blir det i boten högre än 40 och marker not 185. Flock 27. Om tredubbel bot för drop, not 186. Blir en man dräpt i sin egen stuga, not 187, flyter där samman lin och hjärna, not 188, ligger han i tredubbelbot, 120 marker. Blir en man dräpt i sin säng, ligger han i tredubbelbot. Kvinnan ska gäldas med samma bot. Aldrig ska heller kvinna gäldas med tredubbelbot annat än i detta fall, not 189. Blir en man dräpt i andra hus, på sin gård eller på själva gården eller också nära gården att man kan skjuta dit med ett spjut, han ska gäldas med hundra marker. Blir en man dräpt i hemlighus, hus ligger han i tredobelbot, not 190. Paragraf 1. Blir en övermage dräpt som är mindre än sju år ligger han i tredobelbot, not 191. Paragraf 2. Blir någon dräpt i kyrka eller på kyrkogård eller också nära kyrkogård att man kan nå dit med ett spjut, not 192, ligger han i tredubbelbot not 193. Paragraf 3. Blir någon dräpt på rätt tingsplats när tinget är satt, ligger han i tredubbelbot not 194. Paragraf 4. Blir en smed dräpt i sin smedja där han står vid sitt arbete, han ligger i tredubbelbot Not 195 Paragraf 5 Far någon ensam på vägen och finner ett lik ligga där Då ska han gå till den by som är närmast Och där göra sin sak Finna två män en död Då ska den ena av dem gå tillbaka Och den andra fram till närmaste by Och det kunngöra där sin sak Att det ha funnit en död Och icke ha gjort någon skada Hava de inte gjort så, då skulle de svara för böterna eller fullgöra ed av tre tolfter. Bristade åt eden och synes handoverkan och liket. Böte de 120 marker. Not 196. Sidan 178. Flock 28. Om inom sängs dråp. Slår en man sin hustru. Ville tukta henne men ej dräppa henne Tager det värre än han ville Och gjuter hon döden därav Då ska det stå till ed av tolv män Huruvida det gjordes med vilja eller av åda Not 197 Värjade honom Böte han för dråp laga böter Fällade honom Då dömes han till stegel för sin gärning Not 198 Vilja hennes fränder Röna honom livet Då ska han utomlands göra kyrkobot Och inomlands gälda böter 120 märker, not 199. Dräper en hustru sin man, var det samma lag. Fälles hon till dråp och viljaverk, då ska hon dömas till att stenas, not 200. Om en av dem giver råd till den andres stöd och den blir tagen som genom råden blev barnemann, och han vidgår gärningen, då ska han dömas till stegel liksom bonden. Hustrun ska stenas, om det var hon som gav råd. Tolv män skola värja eller fälla dem, om de säger sig icke ha givit råd till mordet. Not 201. Paragraf 1. Dräper fader eller moder sitt barn eller barn sin fader eller moder, broder eller syster sin broder, syster eller broder sin syster. Not 202. Dessa alla skulle ligga i tredobbelbot. Not 203. Paragraf 2. Alla tredobbla böter skiftas så. Hälften tag i målsäganden och hälften konungen och hundaret. Not 204. Flock 29. Om dråp på öar. Blir en man dräpt ute i skären utanför vård och vaka då ska ingen svara för böterna utom dråparen själv om han blir tagen. Blir en man dräpt innan vård och vaka en ö där andra öar ligger utanför ska det skeppslag som ön hör till finna banemannen inom år och dag eller svara för böterna 40 marker. Ei blir att dessa böter högre under ett år om och flera män finnas dräpta. Nå 205. Flock 30 år. om torvobåt nu blir en man sjuk eller sårad på ett skepp. Han ligger så länge att alla bliva leda där vid. Det förar honom upp i land och lägger honom i jord förrän han är helt död och förar bort från honom. Dit kommer ett annat skepp till samma hamn och männen på detta skepp hörer mannen bullra i jorden och hjälpa honom ur jorden. Vederför sedan mannen och väcker själv åtal för sin skada då ska för honom gäldas tre gånger hundra marker. Halva boten tager målsäganden och halva konungen och hundaret. Detta kallas torvobot. Den har varit omtalad, men aldrig gälldad. Not 206. Sidan 179. Flock 31. Om mellan präst och lekman. Not 207. Dräper en präst eller en annan klärk en lekman- då tager biskopen konungens rätt och den dräpte sarvingar tager målsägandens rätt av böterna. Dräper en lekman en klerk, då tager konungen sin rätt och den dräpte sarvingar tager sin del av böterna. Not 208. Paragraf 1. Nu blir en man dräpt, lekman eller klärk och rätt målsägande är ej inom landet då åtal väckes. Not 209. Värger han sig för dropet mot den som åtalar Medan målsäganden är borta Och kommer sedan den är hem och kräver böter Då har han värkt sig för honom lika väl som för den som först åtalade Så och för alla andra som framdeles kunna åtala Paragraf 2 Dör den som har gjort dråpet innan han har blivit lagligen sakfälld Då har hans ärvinga rätt att värja sig med ed av tre tolfter Eller och gällde de laga böter för hans gärningar Not 210 Paragraf 3 Gör en biltogman ett drop eller andra brott medan han är fredlös. Böter han efter lagen då han kommer i frit. Blir han dräpt så som fredlös ligger han ogill. No 211. Flock 32 Om drop genom förgörning Vill en kvinna dräpa en man genom förgörning? Och blir det tagen på bar gärning, då ska hon bindas, no 212, och föras till tinget och hennes förgörningar med henne. Tolv män skulle där värja eller fälla henne med sin ed, no 213. Värjer hon sig, var hon saklös. Brister hon åt eden, böter hon 40 och marker märker, no 214. Dräper hon honom helt och hållet, no 215, och blir funnen skyldig, då ska hon dömas till bål och hennes arvingar ärver hennes egendom efter henne. Vilja målsägandena unna henne livet och ta emot böter, då böter hon 120 märker. Det skulle ha skifta så som andra tredubbla böter, no 216. Den som tog henne till fånga, det saklös för fjättrarna, no 217, vare sig hon värjer sig eller ej, no 218. Flock 33. Om hotelse och om stöt av våda. Hotar någon en annan med sten eller stång eller dödsbringande vapen, då ska för hot på tre ställen Gäldas bot. I stug och bänk, i kyrka och där ting hålles. Om någon hotar där, böter han tre marker eller värjer sig med tolv mäns ed. Not 219. Paragraf ett. Tager någon ett vapen i luften över sitt huvud som en annan ville skada honom med och finnas två män till vittnen då ska han hava vapnet så som sitt eget. Nog 220. Paragraf 2. Stöter någon en annan i eld eller i vatten från ett hus eller ur ett träd av våda och ej med vilja gjuter han döden därav eller får annan skada då bjuder den som sköt verksed för sig och vådavärksbot Sidan 180 Brister han åt eden Böte han för viljaverk För varje skada efter dess värde Not 221 Flock 34 om okvädins ord Ofta kommer av onda ord Onda gärningar om någon giver en annan okvärdinsord vid kyrka eller på ting eller och annor där män komma samman, kallar honom Agnabak, no 222, Kasevärg, no 223, eller Träl, om han är fri, eller giver honom andra fula namn, no 223a, och han kan värja sig för namnet, då ska den som kallade honom så böta tre marker. Samalunda ska den böta som kallar en annan sjökosån, no 224, Tjuv eller lögnare tvärs över tinget, och ej kan styrka att det är sant. Not 225. Flock 35. Om hedersbot. Not 226. Blir konungens man dräpt, då tar konungen 40 marker så såsom hedersbot. Blir Jarlens eller biskopens man dräpt, då tager de tolv marker såsom hedersbot. Blir den herres sven dräpt som har både stekare och ställare, eller dens som i konungens råd är, då är hedersboten sex marker. Hedersbot gives aldrig annat än vid råp. Vid bot gives ingen hedersbot, nog 227. Klock 36. Om det är mål som både går på liv och gods. En var som för avog sköld eller reser här mot sin rätte konung, no 228, eller mot det rike där han är född. Han har förverkat sin jord och allt det gods som han äger och livet är jämte om han blir tagen till fånga, no 229. Tillvitas någon sådana gärningar, då skulle sex män av konungens råd utse tolv män som skulle värja eller fälla honom. Värgade honom vara han saklös. Fällade honom med sin ned då ska hans jord och hans gods, no 230, läggas under kronan, och han själv ska dömas under svärd, no 231. Paragraf 1. Om någon dräper eller förråder sin husbonde, rik eller fattig, och blir tagen till fånga vid denna gärning, då ska han dömas till Stegel, no 232. Och hans jord och hans gods, allt det som finnes, ska skiftas i tre lotter, nog 233. Till konungen, till hundaret och till målsäganden. Nu händer att legodräng eller legokvinna, träl eller trälkvinna, dräper eller förråder bonden eller bryten, nog 234. Deras hustrur eller barn, då ska en man dömas till att steglas och en kvinna till att stenas, nog 235. Och deras pengar om några sådana finnas... Skola skiftas i tre lotter Sidan 181 Tillvitas en man eller en kvinna Sådana gärningar Då skulle tolv män på tinget Värja eller fälla dem med sin ed Bliva de värda var de saklösa Bliva de fällda skulle de få den dom som sagt är no 236 Nu är sagt om dropp och sår Och skada som någon kan hända Gud, giv oss frid och gott år och liv för utan ända. Not 237 Sidorna 182 till och med 201 upptages av förklaringar och noter till manhelgtsbalken. Tjuvnadsbalken Sidan 202 till och med 209 Här börjar tjuvnadsbalken och i den räknas 16 flockar. Flock ett om böter för snatteri, not ett. Skäl någon en halv öre eller mindre, men mera än fyra penningar, och blir tagen på bar gärning. Då må man föra honom bunden till tinget med tjuvgodset, och med det då två män styrka att han är tjuv. Målsäganden har sedan rätt till hans hud eller till tre öras böter, vilket han helst vill. Not två. Flock två om tre böter i tjuvnadsmål. Skäl någon mera än en halv öre och mindre än en halv mark, Då må man binda tjuven och föra honom till tinget. Med två vittnen och ed av tolv män ska man lagsöka honom så som tjuv. Not tre. Det som han har stulit ska läggas fram på tinget med honom och värdesättas. Not fyra. Sedan har målsäganden rätt att skära öronen av honom eller taga tre märker i böter att skiftas i tre lotter, vilket han helst vill. Ej må tjuven både böta och mista sina lemmar. Vill målsäganden släppa honom lös sedan med det har styrkt så att han är tjuv, då ska han göra det på tinget och vara saklös för att han band honom, not fem. Länsmannen, not sex, håller tjuven kvar om han vill, not sju. Flock tre om full tjuvnad, not 8. Blir en tjuv tagen med full tjuvnad en halv mark eller mera, not 9, då må man lägga honom i borgor och band och föra honom till tinget, not 10. Vidgår han att han har stulit, då har målsäganden rätt att giva honom livet eller hänga honom om han vill, not elva. Vidgår han ej, då ska målsäganden styrka att han är rätt i tjuven, not 12 med två vittnen, not 13 och ed av tolv män, not 14. Och han hänger honom sedan efter lagad om, not 15. Vill målsäganden, not 16, taga böter av honom skulle dessa böter skiftas i tre lotter, och köven löser sitt liv för varje lot, not 17, så som han bäst kan, not 18. Sidan 203. Klock 4 om lagsökning mot 20 not 19. Blir en tjuv lagligen sakfälld för full tjuvnad, så som sagt det är, och släpper någon honom för en domen har gått över honom, not 20, böter han tre marker. Man må sedan taga sin tjuv var man kan, utom i kyrkofrit En tjuv får icke njuta hemfrid om han är lagligen förvunnen till tjuvnad, not 21. Paragraf 1. För samma tjuvnad får Icke bötas flera gånger än en, vare sig tjuvnaden är större eller mindre. Paragraf 2. På rätt tingsplats och tingsdag, den som kommer närmast efter att tjuven blev tagen till fånga, ska han dömas för sitt brott. Och mätismän skulle på tinget pröva hur mycket värt det tjuvgods var som blev stulet. Not 22. Paragraf 3. Nu har en tju blivit tagen med fulltaliga vittnen och han slipper lös förrän han har blivit lagligen fälld för sitt brott på tinget. Nord 23 Sedan vill han väcka åtal mot bonden för att han hade fängslat honom och säger sig ha rätt att styrka detta. Han ska i ha varit rätt att åtala någon förrän han har värjt sig själv för det brott som han blev fången och åtalad för. Paragraf 4 blir en tjuv gripen med full tjuvnad och dräper han sig själv därvid. Då ska han lagsökas med vittnen, död så väl som levande, och hängas efter lagadom. Not 24 Flock 5 om någon misstänker en annan för tjuvnad. Åtala någon en annan för att han har stulit i hur han ej har blivit tagen på bar gärning- då har den åtalade rätt att värja sig, not 25. Brister han där i, då böter han allt eftersom tjuvnaden är. Skilles han för en halv mark eller mera, värjer han sig med det av tre tolvter, eller böter nio marker att skiftas i tre lotter, not 26. Det kallas tjuvnadsbot på misstankar, not 27. Är det mindre än en halv mark, han sig med det av tolv män eller böter tre marker, not 28. Är det en halv öre eller mindre värjar han sig med två män, själv den tredje, eller böter tre örar. Målsägandens ensak. Not 29. Flock 6. Om någon åtalar en annan förband. Not 30. Om någon åtalar en annan för band och säger sig ha blivit bunden och våldförd utan sak not 31, då har den andre rätt att värja sig med sex vittnen och ed av tre tolfter not 32, eller och böta han 40 marker. Lägger någon en saklös man i bojor och band och för honom till tinget. Vill han sedan neka till att han har bundit, men fälla honom 12 män, då ska han böta 40 marker. Värjade honom var det han saklös.